Кремнієвий почув відчайдушну лайку, щойно відчинив вхідні двері. Микола, вміло комбінуючи традиційний мат із рештками отриманих від Богдана енциклопедичних знань, мальовничо оповідав, що зробив би з Павлом, якби його воля, а родий пискливим молодіжним сленгом доводив Миколі, що той – чорт і лох. Перечуваючи, що недалеко до бійки, Володя вірвався в кімнату, мало не впустивши тареля із шашликами. Хлопці, п'яні та розпашилі, сиділи по кутках один навпроти одного, ладні ось-ось зірватись з місця. Що тут сталося? Примущуючи на столі Таріль, поцікавився він у Мареєвої. «Нічого!» «З'ясовують, хто є хто!» Марина з легким презирством спостерігала за чоловіками, не нервуючись і не виявляючи бажання їх угамувати. «Так, щасили гримнув Кремнієвий, ми приїхали відпочивати!» А хочете товкти пики, домовляйтесь між собою на завтра. Не втручайся, кременю, стискаючи кулаки, попередив Микола. Чуєш, що це щеня недобите каже, що по мені тюрма плаче. Та є його. Він зірвався вперед, але Кремнієвому вдалося його перехопити. Я сказав припиніть! «Хіба не ясно? А ти мені хто, щоб указувати?» Засапано вигукнув Уліанин приятель. «Вказувати уляні будеш. Вона, як бачу, готова коритися». Він ухопив зі столу трикутну горілчану пляшку і щосили жбурнув її в стіну. «А я хлопець дорослий, і твої понти мені до лампочки». Пашко вискочив із кімнати, і з подвір'я донісся його невтихаючий лемент. Уляна невпевнено позадкувала за ним, але Кремнієвий на правах друга притримав її за плече. Нехай йде. Трохи освіжиться. Він повільно присів, вивчаючи друзки пляшки. Все це Добре, дівчатка, але хто повезе нас додому? Серед нас трьох, навряд хтось до вечора протверезє. Я, обізвалась Уляна, щось дістаючи з кишені. В мене є права. Усі троє, навіть очманілий Микола, вражено глянули на неї. Вона могла сказати це раніше і тим запобігти суперечці. Могла, проте не сказала. Отже, мала на це власні причини. І Кремнівий чомусь подумав, що цілком міг бути тією причиною. Тоді залишається єдине – мерчий їсти, бо охолоне. Відчуваючи шалений апетит, Володя взявся за їжу. Десь там, під сірим покровом короткої зимової днини, метався його невдаха суперник, можливо, відтепер навіть ворог. Але Кремнієвий справно працював щелепами, охоплений невідомою досі жагою життя і не думав про завтрашній день. Групка дітлахів вовтузилась на дитячому майданчику, відбираючи один в одного якусь річ. Але з висоти дев'ятого поверху Уляні не вдавалось розгледіти, що то було. Вона зручніше вмостилась на підвіконні і пригадала події минулої неділі. Пашко, огидно напившись, осоромив її перед друзями, примудрившись побитися з Миколою і завестися з олімпійськи спокійним Володею. Хлопцям навіть довелося силоміць затягувати його в машину, бо він відмовлявся повертатись до міста, а потім ще перти на собі до квартири, бо вгамувавшись, земляк заснув богатирським сном, і не піддавався жодним спробам розбудити. Тягнучи безвільне тіло сходами, злий і засапаний Микола наровив непомітно пхнути пашка на всі лади клянучи алкоголіків і дебоширів, хоча свого часу, напиваючись із Кременем, був не кращим. Вони так само починали трощити все навкруги, лізли битися, вихвалялись власними можливостями, ледве втримуючись, щоб не розпотякати випадковим знайомим, в чому полягали ті можливості. Через ту їхню ваду Богданові і спало на думку влаштувати сумнозвісний алкогольний марафон. Слід було визнати, що Пашка – Уляна побачила в такому стані вперше, але йому було 26, а не 17, як друзям дитинства за часів їхніх подогів. Крім того, вона не вперше помічала за ним прояви надмірної агресії. Поступово Уляна приймала ту думку, що Володя не помилився. Із хлопцем справді не все гаразд. Одна лише пропозиція. Підірвати Костаняна викликала серйозні побоювання. Він явно потребував її допомоги як психолога. Але в світлі їхніх особистих стосунків допомогти йому було нелегко. Уляна заварила чай, і перебралась з-під віконня на канапу. А тоді спробувала розібратись, що відчуває до Павла. Але початкова симпатія переплалася зі співчуттям, легкою зверхністю і неясними побоюваннями. І скоро вона переконалась, що потроху втрачає професійні навички, бо не може зрозуміти навіть саму себе. З іншими все було куди простіше. Приміром, її не здивувало, коли Мереєва там, на дачі, зізналась, що вважає для себе найкращим, найпришвидше вийти заміж і цілком серйозно розглядає Миколу кандидатом у чоловіки.